Kapitola devátá Bíšmův slib Daleko na jižní straně bojiště válčil Arjuna se samšaptaky vedenými sušarmou. Tito bojovníci byli neohroženi a složili slib, že nikdy neustoupí. Pán Dova si naplně zaměstnávali bojem, daleko od Bíšmy a ostatních předních kurovců. Arjuna bojoval čestně. Nepoužíval zbraně, které získal od Bohu, třeba že nebeské střely by jeho lidské protivníky dokázaly zničit. I s obvyklými zbraněmi však naháněl hrůzu. Samšap takové na něho útočili ve vlnách a vrhali na něho šipky, oštěpy, kije, sekery a nespočetné šípy. To vše Arjuna lehce odrážel vlastními šípy z Gándývy. Opakovaně zasahoval svoje soupeře z hluky šípů, kterými jim prorážel Brnění. S každým útokem jich tisíce padly, ale jejich nápor neustával. Pozdě odpoledne se k Arjunovi dostavil posel a oznámil mu Iravánovu smrt. V zápětí Arjuna vykřikl a usedl do kočáru přemožen zármutkem. Krišna poté odjel s kočárem mimo dosah nepřítele. Arjuna zabořil hlavu do dlaní Alkal. Po několika minutách řekl. Běda, o pane, uvědomuji si, jak zbožný byl Judištěra, když se snažil tuto válku za každou cenu odvrátit. Ta velká duše určitě jasně viděla, jak strašnou zkázu bude válka znamenat pro lidi. Proto žádal jen pět malých vesnic. Ničemný Durio dana všech odmítl. Nyní jsou kvůli bohatství zabíjení nesčetník šatriové. Když vidím všechny tyto hrdiny ležet na zemi zbývají mi jen výčitky. Hamba povinnosti k šatriji. hamba touze po království a bohatství. V této bitvě nemohu nalézt žádné potěšení. Arjuna hleděl usazenýma očima nečekající samšaptaky. O zanechání boje nemohlo být řeči. Bylo jasné, že válka skončí jedině zničením Duryodanových ozbrojených sil a spolu s nimi i samotného Duryodany. Když Arjuna pomyslel na Duryodanovu zatvrzelost, jeho zármutek se proměnil v hňach. Duryodanovou vinou nyní zemřel jeho milovaný syn. Zamračený a těžce dýchající Arjuna sáhl poluku. Na ženské city není čas. Zavez kočár k Duryodanovi, ó Kéšovo. Překonejme tento nepřekonatelný ocán vojáků. Tvojí milostí, ó pane, tuto válku brzy ukončím. Krišna pobídl koně a kočár se rozjel přes pole. Arjuna z dálky uviděl v dronův a v prapor. Bojovali společně s podporou kripy a švatámy a bhagadaty. Jakmile spatřili přijíždět Arjunu, přivítali ho salvami šípů. Arjuna si to nenechal líbit a odpověděl vlastními šípy. Začal se prohánět po poli, šípy do všech stran. Každý si s bezchybnou přesností našel svůj cíl. Bojovníci padali z kočáru jako zralé plody ze stromů, zasažených výchřicí. Slunce spělo k západu a bitva pokračovala. Bojojící se vzájemně napadali jako rozuření lvy v boji o kořist. Rvali jeden druhého za vlasy a utínali si údy a hlavy. Bojovali jako šílení, používali zbraně, pěsti, nohy a zuby a tak se hromadně pobíjeli. Na poli ležely odhozené překrásné luky zdobené zlatem a drahokami. Ze země zářily drahocené šperky a šípy napuštěné olejem, ocelové meče s rukojeťmi ze slonoviny a nádherné štíty se zlatými reliéfy jež vypadly z rukou svých mrtvých majitelů. Všude kolem se povalovaly pozlacené a drahokami posázené oštěpy, šipky, bojové sekery a kie. Muži ležící v nepřirozených polohách stále svírali své zbraně. S doširoka otevřenýma očima vypadali, jako by stále žili. Ostatní leželi po bytí, a pokroucení s roztaženýma rukama a nohama a ústy do kořán. Ve vzduchu se vznášel pach krve a spáleného masa. Na konci dne se rozpoutal děsivý boj mezi Býmou a Durjodanou. Býma, který právě sám pobyl celý ordíl o tisících mužích, zaslechl Duryodanovou výzvu. Stůj a bojuj se mnou, býmo, jestli máš v sobě trochu odvahy. Dosud si zabíjeli jen obyčejné vojáky. Teď se podívejme, jak se tě bude dařit proti opravdu mocnému bojovníkovi. Bíma sevřel svůj železný kij, jako by ho chtěl rozdrtit a zasmál se. Hodina, na kterou jsem tak dychtivě čekal, je zde. Pokud nepřestaneš ze strachu bojovat, tak ti dnes zabijí, a utěším žal kuntý a draupadý. Tvým zabitím v bitvě se pomsím za strasti, které jsme vytrpěli v lese. Dmul se s a proto si nás bral na lehkou váhu. Nyní skliď plod této pošetilosti. Ty zlo, synu, nevzal si na vědomí dokonce ani bez hříšného Kryšnu. Ačkoliv osobně přišel do hasty náporu jednat o míru. Se zvrhlou radostí si k nám poslal u Luku se svými nemravnými vzkazy. Za všechny tyto činy pošlu tebe i tvoje příbuzné do sídla smrti. Býma pozdvihl luk a bez váhání na Duryodanu vystřelil 36 šípů podobných hromoklínům. Zabili jeho koně, srazili vozaté k zemi a zlomili mu luk. Býma za nimi rychle vyslal dva šípy s ostrím jako břitva, již srazili Duriodanův v prapor a bílý slunečník, tyčící se nad jeho kočárem. Kurovců skvělý prapor se znakem Zlatého Hada, posetý drahokami, se najednou zřítil na zem a býma triumfálně zařval. Duriodana sáhl po jiném luku, ale býma ho zasáhl deseti dalšími šípy. Kurovec na kočáře zavrávoral. Bez koní se nemohl býmovu útoku vyhnout. Jeho situace se všiml Džajadrata a napadl býmu záplavou šípů. K zároveň přijel Kripa a nechal ho nastoupit na svůj kočár. Když Kripa odvážel téměř bezvládného Duriodanu, býmu napadlo mnoho dalších kurovských bojovníků. To se k němu již přidal Abimanyu a mezi všemi těmito hrdiny se strhla divoká bitva. Znovu zapadlo slunce a dějiště všeobecné zkázy na celém bojišti zahalila tma. Obě armády se na noc stáhly a vojáci navzájem vychvalovali svoje hrdinské činy. Duryodana ve svém stanu pomalu nabil vědomí trýzněn bolestí ze zranění způsobených býmou a hanbou z prohraného boje, začal myslet na Karnu. Když Bíšma nechce pánovce zabít, měl by odstoupit z boje a dovolit bojovat Karnovi. Kurovský princ se rozhodl promluvit si se svým přítelem, který čekal v táboře na příležitost připojit se k bitvě. Jakmile ho Karna spatřil vcházet do svého stanu, zakrváceného a pokrytého prachem, vyskočil a objal ho. Jak se daří kurovcům? Vítězíš nad svými nepřáteli a rozšiřuješ svoji slávu? Duryodana zavrtěl hlavou. Ne, můj příteli. Situace se nevyvíjí podle našich představ. Bojovní pánovci, které nedokáží zabít ani nebešťané, nás porážejí. Den za dnem drtí moje jednotky. O Karno, slábnu a naše zásoba zbraní se stenčila. Sám sebe se ptám, jestli pánovce vůbec někdy porazíme. Karnova tvář zrudla a začal pěsti. Nermuť se o nejlepší z Baratových potomků. Bez otálení udělám to, co tě potěší. Ať je bíšma stažen z bitvy, až ten starý hrdina složí zbraně, osobně přijdu pándovce zahubit. Bíšma bude k pádovým synům vždy schovívavý a nedokáže je zabít. Poruč mu, ať odstoupí o králi. Přísahám, že potom před zraky všech mocné pádovce v bitvě skolím. Karna chtěl říct jen to, co Duryodna rád slyšel. Byl si vědom, že ani on nedokáže zabít všechny pánovce. Slíbil Kuntý, že je až na Arjunu ušetří. Ale však bude bojovat naplno a možná zabije Arjunu a rozpráší jeho bratry. To by nepochybně vedlo k vítězství kurovců. To Duryodanu povzbudilo. Tvoje slova mě naplňují novým nadšením o vznešený hrdinu. Půjdu zabíš mou. Jestli tento mocný bojovník nebude souhlasit s tím, že zítra zabije pánovce, vrátím se. Pak budeš moci bojovat, protože býš mu přiměji, aby odstoupil z boje. Durjordana opustil karnůstan, nasedl na svého tmavého koně a odjel do bíšmova ležení. Když bíšma spatřil jeho těžká zranění, Nechal mu rány vyčistit královským lékaři a potom mu na ně osobně přiložil léčivé byliny, které prince rychle uzdravili. Pomocí Vyšalia Káriní, byliny nazbírané v Himaláji, Duryodanovu bolest utišil. Během ošetřování hovořil kurovský vůdce se svým velitelem. Zdá se, že útoku pánovců nedokážeme nijak zabránit. Valí se vpřed a prolamují naše řady, ó pane. Tito mocní bojovníci je prorážejí, drtí a pobíjejí a získávají tak slávu na náš účet. Dnes rozbili náš bojový útvar a rozprášili naše vojáky. Mě samotného Býma zranil a málem zabil. O nejlepší z lidí, nevěřím tomu, že pánovce zastavit nedokážeš. Zítra bys měl vynaložit veškerou svoji sílu. S tvojí milostivou pomocí si přejí dobít vítězství a zabít pándovy syny. Bíšma pohlédl na Durjodanu s lítostí. Stále ještě mu nedošlo, že jeho naděje na zničení pándovců je marná. A stejně marná byla snaha mu to vysvětlit. Bude se muset poučit z tvrdé zkušenosti. Bíšma pomyslel na Krišnu. Ať se kurovci pokusí o jakékoliv plány či manévry, být sebeobratnější, Krišna je bez pochyby zmaří. Přesto Bíšma jako velitel kurovské armády věděl, že jeho povinností je učinit vše, co je v jeho silách a pokusit se pándovce porazit. Povinnost je bolestná. Při nejmenším ho však přivádí do styku s Kryšnou a to nemůže být nikdy za žádných okolností nepříznivé. Po skončení lékařského ošetření se Bíšma posadil na sedadlo pod Duryodanově boku. Každý den jsem bojoval ze všech sil. Starý kurovec zdvihal paže zjízvené nesčetnými údery tětivy. Zabil jsem deset tisíce bojovníků. Přesto nejsem schopen uškodit pánovcům a jejich nejpřednějším bojovníkům. Chrání je cnost a sám pán cnosti. Co tady zmůže úsilí? Durjoda nasepěl dlaně a oslovil píšu. Spoléha je na tebe, o ničiteli nepřátel. Jsme schopni v bitvě porazit i spojené síly nebešťanů a asurů. Co tedy říci o pánovcích? Jak mohu uvěřit, že nedokáže zabít pět mužů, i kdyby je podporovali jejich příbuzní a spojenci? Z nových očí kanuli slzy. O synu Gangy, o pane, měj se mnou slitování. Zabij pánovi syny jako Indra Dánavi. Splň slib, který si mi dal, že zničíš nepřátelské armády projev veškerou svoji sílu a zabij těch pět bratrů se všemi jejich stoupenci. Duryodana se odmlčel a zhluboka se nadechl. Zadíval se do bížmových očí. Nebo, ó pane, pokud ze soucitu k ním nebo nenávisti ke mně, si je nepřeješ zabít, pak prosím odstup z boje a dovol bojovat Karnovi. Ten vznešený hrdina, pravá ozdoba bitvy, slíbil zavícený kunty a všechny jejich spojence. Bíšma cítil, jak mu dýka Durjodanových slov proborla srdce. Princův názor, že do boje nedává vše, jen zvýšil jeho bolest, způsobenou tím, že vůbec musí bojovat. Zdálo se, že Durjodanovi chybí rozum. Neviděl snad, jak usilovně jeho bojovníci válčili? Co více podle něho mohl Karna dosáhnout? Bíšma se okamžik odmlčel, aby ovládl svůj hněv. Těžce dýchaje, sevřel rukojet svého meče a nakonec chladně prohlásil. Proč mě zraňuješ touto urážkou, o Durjodano? Vždy se ze všech sil snažím dosáhnout toho, co je pro tebe dobré. I za cenu vlastního života. Říkám, že pándovci jsou neporazitelní. Není dostatečným důkazem to, že Arjuna potěšil Agniho, když u Kándavy zadržel nebeské zástupy? Nebo že tě on a jeho bratr zachránili před rozvořenými Gandarvy? Kde byl tehdy Suthův syn? Bíšma měl při rozhovoru k Duryodanovi. Stále větší pocit marnosti. Princ myslí jen na sebe a na ostatní nedbá. Proč nedokáže pochopit, co je v tomto případě v jeho nejvyšším zájmu? Určitě ho zaslepuje závist a zášť vůči bratrancům. Tak se vydal cestou vlastní zkázy, otevírající se mu před očima. Bíšma cítil spolu s marností i soucit. Může na pokraji smrti nepochybně opouští rozum o synu Gandárí. Nejsi schopen vidět nevyhnutelné následky nepřátelství s pándovci, které máš na svědomí. Stojí na poli s nesmrtelným a neomylným kéšavou a výsledek bitvy může být jen jediný. Je to tvoje dílo. K čemu slov? Čas, na který si tak dlouho čekal, právě nadešel. Nyní svoje nepřátelství vyvaž hrdinskými činy. Prokaž svoji dlouho vychvalovanou odvahu v bitvě a ukonči tento spor. Do stanu vstoupili služebníci, aby Bíšmovi a princi oznámili, že jejich jídlo je připraveno. Duryodana je pohybem ruky propustil. Neměl chuť. Od začátku bitvy téměř nic nesnědl a odmítal i víno, kterého se jinak tolik dopřával. Myslel jen na pándovce a na to, jak je zabít. Seděl u bíšmových nohou a zvedl k němu prosemně oči. Kdyby se syn Gangi rozhodl, Pándovci by byli již téměř mrtví. Bíšma se zhluboka nadechl. Měl bys vědět, o vládce, že tebe ani kurovce nikdy neopustím. Taková je povinnost k a moje osobní rozhodnutí. Kvůli tobě, ó králi, vynaložím velké úsilí, abych pádovce zítra zabil. Prolomím nepřátelské řady a osobně je napadnu uprostřed bitevní vřavy. Všechny, kdo je přijdou chránit, okamžitě zabijí. Kromě šikandího nikoho neušetřím. Bíšma sáhl po svém velkém stříbrném toulci, posázeném drahokami, který mu ležel po boku a zdvihl ho. Vytáhl pět zářivých, pozlacených šípů ozdobených drahokami. Měli dlouhé hroty a opeření skáněte. Bíšma na zemi rozložil hedvábnou látku a na ní pečlivě položil pět šípů. Duryodhana přihlížel tomu, jak na několik okamžiků usedl v meditaci a pronášel vécké mantry. Nakonec řekl. Obdařil jsem těchto pět šípů veškerou silou svojí askeze. Neunikl by jim ani Indra. Zítra mi zabijí pět pánovců. Bíž mu v hlas byl monotónní a ponurý. Pokračoval a do očí mu přitom vhrkly slzy. Spí sklidně klidně o Ráno vybojují strašlivou bitvu, jakou ještě nikdy nikdo nespatřil. Pánovci neuniknou. Jen Krišna je může zachránit, ale slíbil, že nepoužije zbraně. Bíšma se koutkem úst pousmál. Nalezne krišna způsob, jak zachránit svoje milované služebníky? To by bylo opravdu úžasné. Jinak je s konec. Jeho mantrou umocněné šípy nesklamou. Durjoda na celý rozářený vyskočil a plácal se do paží. Potom se zamyslel. Podobně jako Bíšma si také kladl otázku, zda může Krišna přijít s nějakým způsobem, jak tento plán zmařit. Pohlédl na šípy ležící před Bíšmou a řekl. Nech tyto šípy dnešní noc v mojí úschově. Budu je pečlivě střežit a předám ti je na počátku bitvy. Bíšma přikývl a den si šípy vzal. Poklonil se Bíšmovi a odešel do svého ležení, kde je pečlivě položil vedle lůžka. Teď jsou již špádovci jistě odsouzeni k záhubě. Bíšma je všude znám jako déva vrata, muž neporušitelných slibů. Ve splnění slibu mu nic nezabrání. Durjóra našťastně ulehl ke spánku. Nemohl se dočkat dalšího dne bitvy. Judištěda seděl ve stanu se svými bratry. Po osm dnech bitvy se zdálo, že jeho ozbrojené síly nabývají převahy. Měl radost, ale zároveň byl smutný, že umíralo tolik mužů. Až válka skončí, země bude plná vdov. Co však mohl dělat? Zkusil už všechno ve snaze dosáhnout míru. Vynaleží na zatvrzelém Duryodanovi a jeho slepém otci. Ti teď trpí důsledky svého nerozumu. Byli tak pošetilí, že jejich názor nedokázal změnit dokonce ani Krišna. Judiš teda pohlédl na Krišnu. Jadovský hrdina vypadá zamišleně. Když se všichni usadili na svoje sedadla, promluvil. V tomto boji se nám začíná dařit. S podporu vás všech, býma s Arjunou drtí kurovce. Podle mého názoru se naši nepřátelé uchýlí k jakémukoli zoufalému prostředku, aby situace zvrátili. I teď cítím, že kují nějaký nebezpečný plán. Krišna pohlédl na Arjunu, který seděl stranou, se skloněnou hlavou a myslel jen na Iravána. Princ z rodu nágů bojoval jen z lásky ke svému otci. Arjuna si vzpomněl na dávno uplynulý den, kdy vána splodil s ulupí. Vychovala chlapce mezi nágy, ale ten občas přišel Aržunu do Indraprasty navštívit. Z Arjunaových očí kanuli sezy, když si vzpomněl na dny strávené se svým synem. Teď leží tento chlapec na lůžku hrdinu. Další oběť Duryodonovi chamtivosti. Arjuna si povzdechl a pohlédl otvorem stanu ven do temné noci. Krishna si přisedl ke svému příteli a položil mu paži kolem ramen. O, Párto, když se neochvějně povinnosti k šatrý a zanech tohoto zármutku. Tvůj syn jistě dosáhl končin věčné blaženosti. Zbav se svého žalu a zaměř mysl na boj. Arjuna si utřel oči a otočil se ke Krišnovi. Jaké má štěstí, že je pán všech bytostí osobně přítomen, aby mu pomohl vytrvat v snosti. Povinnost bojovníka rozhodně není snadná. Krišna se povzbudivě usmál a pokračoval: Je zde něco, co musíš dnes večer udělat, Arjuno. Vzpomínáš si na dobu, kdy jsi zachránil Duryodanu před Gandarvy a jak poté slíbil, že ti tvoji laskavost vrátí? Jsem přesvědčen, že k tomu nastal čas. Kurovec má u sebe pět šípů, jež mají zabít tebe a tvoje bratry. O Aržuno. Jdi za ním jako přítel a požádej o ně. Arjuna si připomněl ten den, kdy v lese propustil Duryodanu s jeho bratry. Kurovec se mohl propadnout hambou, ale kšatryská čest ho nutila přiznat, že Arjunovi dluží laskavost. Arjuna si vzpomněl, jak se tehdy zasmál a řekl, že si o ně řekne v budoucnosti. Myslel si, že ten den nikdy nepřijde, ale jak se zdá, Krišna má jiný názor. Arjuna si začal svlékat brnění. O, Janardano, vždy budu následovat tvoje rozhodnutí. Půjdu za Durjodanou okamžitě. Neozbrojený Arjuna nasedl na bílého koně a odjel sám do kurovského tábora. Věděl, že mu podle šatrýského zákona cti žádné nebezpečí nehrozí. Vojáci obou armád se pod ní stráveném bojem mnohokrát scházeli jako přátelé. Kurovské stráže se před příjíždějícím Arjunou rozestoupily. Rychle byl uveden do Duryodonova ležení, kde nalezl prince připraveného ke spánku. Arjuna uvedli dovnitř a Duryodana překvapeně vstal. Buď zdráv, Opárto, řekl a ukázal na sedadlo u svojí postele. Vítej, řekni mi, proč přicházíš. Přišel si požádat o království boje? Jestli ano, i hned ti ho dám. Arjuna věděl, že Duryodana žertuje. Arjuna nikdy o nic neprosil. Kdyby měl nyní přijmout království, bylo by to jen na konci války, po smrti nepřátel. Bylo však jasné, že něco chce. Duryodhana na něho zvědavě hleděl. Arjuna zůstal stát. O hrdino, přišel jsem, neboť jsem si vzpomněl, že jsi mi kdysi nabídl laskavost. Pamatuješ si na ten slib? Duryodana zhanbeně ucouvl, když si na ten den vzpomněl. Ano, ovšem, že si vzpomínám. O co bys mě chtěl požádat? Domnívám se, že tu u sebe máš pět šípů o potomku Báraty. Ty bych si přál. Duryodana na něho ohromeně vytřeštil oči, ale bez váhání sáhl dolů šípy zvedl. A napříč položené na natažených rukách je nabídl Arjunovi. Vezmi si je pár to, ale řekni mi prosím, jak ses o nich dozvěděl. Arjuna si šípy vzal, poděkoval Duryodanovi a řekl mu, že mu o nich pověděl Krišna. Potom se rozloučil a vrátil se do Judištova stanu. Za sebou nechal Duryodanu lomícího v sedě na lůžku rukama. Zase ten Krišna. Možná byla Bíšmova a vidorova chvála pravdivá. Na tom jadovci je určitě něco výjimečného. Zdá se, že ví vše. Duryodana ulehl a hleděl vzhůru do prázdna pod obrovskou střechou stanu. Je ještě nějaká naděje na vítězství? Možná. Šípy mohou být pryč, ale bížma se přesto rozhodl dovce zabít.